Розділ 11. Було між першою і другої ночі. Лікар Сандерс сидів у шезлонгу, шкіпер спав у каюті, а Фред відніс свій матрас на носову частину палуби. Було дуже тихо. Хоча вони пройшли всього 45 миль, лікарю здавалося, що Такана дуже далеко. Лондон був на іншому кінці світу. У нього промайнуло швидкоплине видіння площі Пікаділі. З її яскравими вогнями, натовпом автобусів, автомобілів і таксі. А також натовпом, що зростав, коли театри розпускали глядачів. Там була місцевість, яку в той час вони називали передок. У повітрі носилося відчуття пригод. Очі зустрічалися і тоді лікар посміхнувся. Він про минуле не шкодував. Він ні про що не шкодував. Тоді його блукаючі думки нависли над мостом у Фуачоу, мостом через річку Мін. На правому березі, якщо дивитися вниз за течією, знаходилось китайське місто з його переповненими людьми, будинками і храмами. На борту панувала тиша, потім почувся звук чогуючих кроків по сходах і з'явився шкіпер. Смужка його піжами була досить чіткою, щоб вирізнити її в темряві. – Капітане? – Це я. Я вирішив піднятися подихати свіжим повітрям. Він опустився в крісло поруч із лікарем. – Ви вже покурили? – А вже ж. Я сам ніколи не захоплювався цим, втім я знав чимало таких, хто курив. Ніколи їм від цього, здавалося, не ставало зле. Один хлопець, якого я знав, став зовсім знеможений. Одного разу я відправив його додому, щоб вилікувати, але він знову почав це робити, як тільки повернувся. Зараз він вештається десь у доках Шанхая і жебрачить по півдолара. Вони помовчали деякий час. Капітан Ніколс смоктав люльку з вересу. Бачили де-небудь Фреда? Він спить на палубі. Смішна річ з цією газетою. Він не хотів, щоб ми з вами щось прочитали? Що, на вашу думку, він зробив із нею? Викинув за борт. А для чого? Шкіпер тихо зітхнув. Хоч вірте мені, хоч ні, та я знаю не більше, ніж ви. Я досить довго жив на сході, щоб знати, що краще не лізти не в свої справи. Але Шкіпер був схильний стати довірливим його травлення не турбувало його, і після трьох-чотирьох годин гарно сну, він відчув себе дуже бадьорим. У цьому є щось підозріле, і я знаю, але я, як і видок, я за те, щоб займатися своїми справами. Не задавайте запитань і вам не скажуть брехні. Ось що я скажу. А якщо з'явиться шанс заробити трохи грошей, робіть це швидко. Шкіпер затягнувся своєю люлькою. Ви ж не станете це розповсюджувати, чи не так? Ні в якому разі. Ну що ж, було ось так. Я був у Сіднеї. У мене не було роботи майже два роки. І не через те, що я не пробував знайти. Зауважте. Просто нещастило. Я першокласний моряк. І отримав великий досвід. Пар або вітрило мені все одно. Можна було подумати, що вони накинуться на мене, але ні. А ще я одружений чоловік. Справи пішли погано, так що моїй старій довелося піти у прислугу. Можу вам сказати, що мені це зовсім не подобалось. Але там я просто хоч не хоч, а змирився з цим. «У мене був дах над головою і триразове харчування. Вона мені це давала. Але коли доходило до того, щоб дати мені долар пів, сходити в кіно чи перехилити склянку, то ні, сер. Та ще й гразе. Ви ніколи не були одружені, чи не так?» «Ні. Ну от, я вам не докоряю. Вони скупі, ви ж знаєте. Жінки не переносять розставання зі своїми грошима. Я одружений 20 років. І весь цей час гризе і гризе. Дуже зарозуміла жінка, моя дружина. Ось що почалися неприємності. Вона думала, що принизила себе, вийшовши за мене заміж. Її батько був великим торговцем тканини в Ліверпулі. І вона ніколи не давала мені забути про це. Вона звинувачувала мене в тому, що я не міг знайти роботу. Казала, що мені подобається бути на березі, Ледачий, нероба. Вона називала мене і сказала, що їй відверто набридло працювати до знемоги, щоб надати мені харчування і житло. І що якщо я найближчим часом не отримую призначення, я можу просто забиратись і викручуватись самостійно. Даю вам слово, іноді мені просто доводилось, що сили стримувати себе – щоб не дати з розмаху у щелепу Якою б вона не була Ніхто не знає цього краще за мене Ви знаєте Сідней? Ні, я ніколи там не був Гаразд Одного разу вночі я просто стояв в барі біля гавані Куди іноді заходив Я не пив цілий день і просто пересох Моя диспепсія була чимось жахливим і я відчув себе досить пригніченим. У мене в кишені не було ані пенії. А я ж керував більшою кількістю кораблів, аніж ви можете перелічити на пальцях ваших обох рук. І я не міг повернутися додому. Я знав, що дружина накинеться на мене. І вона дасть мені на вечерю трохи холодної баранини, хоча вона знає, що це моя смерть. І вона буде продовжувати і продовжувати постійно, як леді. Якщо ви знаєте, що я маю на увазі. Але просто огидно, гостро і зверхньо. Ніколи не підвищує голосу, але ні на хвилинку спокою. І якби я втратив самовладання і сказав би їй забиратися до дідька в пекло, вона просто би й сказала, «Тут не буде, без жодної брудної лайки, капітане, з вашого дозволу. Можливо, я вийшла заміж за простого моряка, але до мене мають ставитись, як до леді». Капітан Ніколс притишив голос і нахилився до нього в дуже довіреній манері. «Тепер ви знаєте, що я маю на увазі. Це тільки між нами. Ви знаєте, у ви відносиних з жінками. Вони поводяться не як люди, повірте». Я втікав від неї чотири рази. Ви мали б думати, після цього жінка зрозуміє, що ви маєте на увазі, чи не так? Так і є. Але ж ні. Кожен раз вона слідкувала за мною. Звичайно, як тільки вона дізнавалася, куди я пішов, і це було легко. Але про інших вона знала не більше, ніж про людину на місці. Я поставив би усе, що в мене було, на те, що вона мене не знайде». А потім в один прекрасний день вона підходить абсолютно спокійна, як ніби бачила мене напередодні, і не питала, як справи, або рада вас бачити, або щось у цьому роді, але... Вам потрібно поголитись, якщо бажаєте знати, капітане. Або ці ваші штани – ганьба, капітане. Мені все одно хто це, але такого роду речі можуть зламати нерви кому завгодно. Капітан Ніколс замовк, і його очі ковзали по порожньому морю. «У ту ясну ніч ви абсолютно ясно бачили тонку різку лінії обрію. На цей раз я взяв і пішов, і добився свого, і я втік від неї. Вона не знає, де я, і вона не може дізнатися, але я даю вам слово, що не здивуюся, якщо вона прогребе на шлюбці по цьому морю». Вся охайна і акуратна. Вона завжди виглядає як леді, скажу я вам. І підніметься на борт і просто скаже мені. «Що за мерзенний брудний тюрбан? Ви курите, капітане. Ви ж знаєте, що я не виношу нічого, крім невікат. Це у мене нерви. Ось що лежить в основі моєї дисципліни. Якби тільки була відома правда». Я пам'ятаю, одного разу пішов до лікаря в Сінгапурі, якого мені дуже рекомендували. І він написав багато чого в книзі, ви знаєте, як це роблять лікарі. І він поставив хрестик. Ну, це мені зовсім не сподобалось, тому я йому сказав. «Слухайте лікарю, – кажу я, – що означає оцей хрестик?» «О, – каже він, – я завжди ставлю хрестик, коли у мене є підстави підозрювати домашні неприємності». «О, я бачу, – кажу я, – ви потрапляєте прямо в яблучко лікарю?» Розумний хлопець був, але він нічим не допоміг моїй диспепсії. Сократ страждав від такого самого лиха капітане, але я ніколи не чув, що це б впливало на його травлення. «А ким він був?» «Чесною людиною. Тримаю парі, багато користі це йому не дало». «Фактично ні. Я розповім вам про Фреда Блейка», – продовжив шкіпер після паузи, щоб знову розкурити люльку. «Що ж, як я вже говорив, я був у тому барі. Я побажав доброго вечора одному чи двом хлопцям. Щиро так знаєте, як і вони побажали мені доброго вечора». І подивилися в інший бік. Просто видно було, як вони говорили собі. Знову цей влуцюга – Буде випрошувати випивку. Він від мене нічого не доб'ється. Не дивно, що я відчував себе досить пригніченим. Приниження – ось що це було. Для людини, яка була в такому хорошому становищі, як у мене. Жахливо, якою скупою може бути людина з грошима, коли він знає, що у вас їх немає. Хазяїн кинув на мене гидкий погляд, і я вже подумав, що він збирається запитати в мене, що я буду пити. А потім, коли я сказав, що трохи почекаю, він сказав, що мені краще почекати ззовні. Я почав розмовляти з одним чи з двома хлопцями, яких я не знав, але вони були такими, яких щирими не назвеш. І я відпустив пару жартів, але не зміг змусити їх сміятись, і вони досить ясно дали зрозуміти, що я втручаюся в їхню розмову. А потім я побачив, як увійшов чоловік, якого я знаю, великий задаркуватий хлопець, таких, яких в Австралії називають Ларікін, його звуть Раєн. Ви повинні були підтримувати з ним добрі відносини. Він мав якесь відношення до політики, завжди мав багато грошей. Одного разу він позичив мені п'ять шилінгів. Отже, я подумав, що він не схоче мене навіть бачити, тому прикинувся, що не впізнав його, і просто продовжував розмову. Але я спостерігав за ним краєм ока. Він озирнувся, а потім пішов прямо до мене. «Добрий вечір, капітане», – каже він так дуже дружелюбно. «Як світ ставиться до вас в ці дні?» «Огидно», – кажу я. «Все ще шукаєте роботу?» «Так», – кажу я. «Що ви будете пити?» – запитує він. «Я захотів пиво. і Він замовив собі пиво. Це майже врятувало мені життя. Але ж ви знаєте, я не з тих, хто вірить в дива. Я дуже хотів цього пива, але я знав так само добре, як я знаю, що розмовляю з вами, що Райан дав мені його не просто так. Він один із тих, Найщиріших людей, знаєте, плескає вас по спині і сміється над вашими жартами, так не наче ось-ось лопне. І таке. Привіт, а де ви пропадали? І моя дружина чудова жіночка, і ви повинні побачити моїх діточок. І все таке. А потім він весь час спостерігає за вами, і його очі пронизують вас просто наскрізь. І простаки вірять йому. «Старий, добрий Райан. Кажуть, вони один із найкращих. Мене в дурні не пошиєш, док. Ви мене так просто не зловите. І допоки я пив своє пиво, я сказав собі, «А тепер, друзяко, дивися в усі сторони. Він чогось хоче». Але, звісно ж, я знаку не подав. Я розповів йому пару анекдотів, він просто помирав зі сміху. «Ви чудова людина, капітане», – каже він. Чудовий старий молодшага. Ось хто ви. Допийте пиво, і ми вип'ємо ще одне. Я міг би слухати вас усю ніч. Ну, я допив пиво і побачив, що він збирається замовити ще одне. Слухайте, Біле, каже він. Ну, мене звати Том, але я нічого не сказав. Я бачив, що ви намагаєтесь бути дружнім. Слухайте, Біле, каже він. Тут забагато людей навколо, просто не можна почути своєї балаканини. І ніколи не знаєш, хто підслуховує те, що говориш. Я скажу вам, що ми зробимо. Він покликав хазяїна. «Слухайте, Джордже, підійдіть сюди на хвилинку». І той підходить аж бігом. «Слухайте, Джордже, я і мій друг хочемо потеревенити про старі часи». «Як відносно вашої кімнати?» «Моя контора? Гаразд. Ви можете увійти туди, якщо хочете. ласкаво просимо». «Це те, що треба. І принесіть нам пару пива». Ми обійшли прилавок і зайшли в контору. І Джордж сам приніс нам пива. Особисто іще й киває мені. І Джордж йде. Райан закрив за ним двері і дивиться на вікно, щоб переконатися, що воно закрите». Сказав, що ні за яких обставин не витримує протягу. Я не знав, чого він домагається, і подумав, що мені краще відразу ж поговорити з ним на чистоту. «Послухайте, Райане», – кажу я, – «простіть мене за ті п'ять шилінгів, які ви мені позичили. З тих пір це не виходить у мене з голови. Але, правду кажучи, я робив усе, що міг тільки, щоб ледве зводити кінці з кінцями». Та забудьте про це, каже він. Що таке п'ять шилінгів? Я знаю, що з вами все в порядку. Ви чудовий хлопець, Біле. Що толку мати гроші, якщо ви не можете позичити їх приятелів, коли йому не щастить? А я зробив би те саме і для вас, Райане, кажу я, беручи приклад з нього. Послухати нас так можна було подумати, що ми пара братів. Капітан Ніколс посміхнувся, згадавши сцену, яку вони розіграли. Він як художник насолоджувався власним шахрайством. «Ну, будьмо», – кажу я. Ми обидва випили пива. «Послухайте, Біле», – каже він, втираючи рот тильною стороною долоні. «Я навів про вас довідки. Хороший моряк і все таке. Чи не так?» «Краще й не буває», – кажу я. Якщо у вас не було роботи деякий час, я думаю, це більше нещастя, ніж погане поводження. «Правильно», – кажу я. «А тепер я збираюсь піднести вам сюрприз, Біле», – говорить він. «Я збираюсь запропонувати вам роботу. Я беру її, кажу, що б це не було». «Оце рішучість», – говорить він. «Я знав, що можу на вас розраховувати». «Ну». «І що це?» – питаю я його. Він подивився на мене і усміхнувся. «А ви можете тримати рот за зубами?» – питає він мене. «Як молюск, кажу я. «Це добре. А тепер, що ви скажете про те, щоб взяти акуратний маленький люгер для лову перлів і відправитись в круїз по островах на кілька місяців?» «Як на мене це звучить непогано», – кажу я. «Що ж в цьому і полягає робота?» «Торгівля?» – питаю. «Ні, тільки задоволення». Капітан Ніколс хихикнув. Я ледве не розміявся відразу, коли він це сказав. Як треба бути обережним, у багатьох людей немає почуття гумору, тому я просто виглядав таким же серйозним, як суддя. Він кинув на мене ще один погляд, і я зрозумів – що він може бути небезпечним клієнтом, якщо ви підставите йому спину. Я поясню вам, що до чого, говорить він. Молодий хлопець, якого я знаю, занадто тяжко працював. Його батько, мій старий приятель, і я роблю це, щоб догодити йому. Розумієте, він людина на дуже значній посаді. Так чи інакше, він користується великим впливом. Він зробив ще ковток пива, а я не зводив з нього очей, але не вимовив ані слова. Жодного складу. Старий у надзвичайному стані, єдина дитина, знаєте. Ну, а я знаю, що це таке. Якщо у когось із моїх дітей заболить великий палець на нозі, я засмучуюсь на весь день. Вам не потрібно мені це говорити, кажу я. У мене у самого є дочка. «Єдина дитина?» – питає. «Я киваю». «Велике діло діти», – говорить він. «Ніщо так не приносить щастя в житті чоловіка, як вони». «Тут ви маєте рацію», – кажу. «Цей хлопець завжди був кволим», – каже він, хитаючи головою. Отримав слабкі легені. Лікарі кажуть, що найкраще, що він може зробити – це відправитись у круїз на вітрильнику. Ну, його батькові зовсім не сподобалась ідея про те, що він взяв квиток на який небудь старий корабель, і він почув про це суденце і купив його. Розумієте, ви не прив'язані і можете йти куди завгодно. Приємне, легке життя ось що він хоче від хлопчика, а я маю на увазі, нам не потрібно поспішати. Ви самі вибираєте погоду, і коли ви добираєтесь до якогось острова, який виглядає і так, ніби могли б залишитися там ненадовго, то ви просто залишаєтесь. Мені сказали, що між Австралією і Китаєм є десятки таких островів. «Тисячі», – кажу я. «І хлопчика треба тримати у спокої. Необхідно, тобто». Його тато хоче, щоб ви трималися подалі від місць, де є багато людей Гаразд, кажу я І як довго? Я точно не знаю, каже він Залежить від здоров'я хлопчика Два чи три місяці, можливо, а може і рік Розумію, кажу я Що я буду мати із цього? Двісті суверенів, коли ваш пасажир прийде на борт І двісті суверенів, коли ви повернетесь. «Зробіть 500, і я готовий», – кажу я. Він нічого не сказав, але кинув на мене гидкий погляд. Він міг би зробити досить неприємні для мене речі, як би захотів. І я знав це. І відчував, що якщо я не подбаю, він захоче це зробити. Тож я просто знизав плечима, недбало так і засміявся. «О, гаразд, мене не хвилюють гроші», – кажу. «Гроші нічого не значать для мене». І ніколи не означали. Якби це було так, то я сьогодні був би один із найбагатших людей в Австралії. Я прийму те, що ви кажете. Будь що, аби догодити другові. «Старий добрий Біл», – каже він. «А де зараз вітрильник? Я б хотів піти і поглянути на нього». «Та з ним все гаразд. Мій друг тільки що привіз його із острова Четверг, щоб продати». Він у відмінній формі. Його немає в неї. Він в далеких милях звідси на узбережжі. А як щодо команди? Негри із притоки. Вони привели його сюди. Все, що вам потрібно зробити, це піднятись на борт і поплисти. А коли ви хочете, щоб я відплив? Зараз. Зараз? Здивовано перепитую, Не сьогодні ж уночі? Так. «Сьогодні вночі. Мене чекає машина далі по вулиці, і я відвезу вас туди, де він знаходиться». «Що за поспіх?» – кажу я, посміхаючись, але поглядом, якби кажучи, що це до біса підозріло. «Татко хлопчика – великий бізнесмен. Завжди так поводиться». «Політик?» – запитую. «Я почав би, так би мовити, складати разом два і два». «Моя тітка», – каже Райан. «Але я одружений, – кажу я. Якщо я просто так піду, моя стара буде наводити довідки повсюди. Вона захоче знайти, де я, і коли вона не зможе цього зробити, вона піде в поліцію». Він досить різко подивився на мене, коли я це сказав. Я знав, що йому зовсім не подобається думка про те, що вона піде в поліцію. Це буде виглядати дивно, якщо капітан торгового судна зникне ось так. «Тоді я сам піду і провідаю її», – сказав він. У мене теж була своя гра, і я не збирався дозволити такому шансу, як цей, пройти повз мене. «Скажіть їй, що перший помічник параплава зламав собі шию, коли вони вже виходили, і вони взяли мене, і я не встиг повернутися додому». І вона отримає вісті від мене наступного разу із Кейптауна. Це те, що треба, каже він. А якщо вона підніме скандал, дайте їй білет до Кейптауна. Він тоді дуже щиро зареготав і сказав, що так і зробить. Він допив пиво, а я допив своє. А тепер, каже він, ви готові? Він подивився на годинник. За півгодини зустрічаємось на розі. Ринкової вулиці. Я проїду повз на своєму авто, а ви просто заскочите. Ви виходьте першим. В кінці проходу є двері. Ви відкриєте їх і опинитесь на вулиці. Окей, кажу я і беру капелюх. Є лише одна річ, яку я хотів би вам сказати, каже він, коли я вже йшов. І це стосується і на тепер, і на потім. Якщо ви не хочете ніж у спину або кулю у кишки, краще не пробуйте дурня клеїти затямили. Він сказав це досить жартівливо, але я не дурень, і я розумів, що він це і мав на увазі. Не бійтесь, кажу я, коли хлопець ставиться до мене як до джентльмена, і я поводжусь як джентльмен, а потім невимушено. «Гадаю, хлопчина вже на борту?» «Ні, він підніметься на борт пізніше». «Я пішов і вийшов на вулицю. Я пішов туди, куди він сказав». Йшлося про якихось двісті ярдів». «Я стояв там і не міг втриматись від сміху, оскільки я подумав про себе, стоячи там», – продовжував шкіпер. «Вирушаю в круїз без зміної білизни, бритвеного причандаля чи зубної щітки». «Ви б не знайшли багато чоловіків, які були б готові зробити це і не турбувалися ні про що». «Ви б не стали», – сказав лікар. А потім я подумав, яке обличчя зроби моя стара, коли Райан скаже, що я поплив. Я просто бачу, як вона їде до Кейптауна на наступному кораблі. Вона більше ніколи мене не знайде. Цього разу я втік від неї». А потім, після того, як я прочекав там добрих півгодини, під'їхало авто, зупинилося прямо біля мене. «Застрибуйте», – каже Райан, – «ми їдемо». Дороги навколо Сіднея страшенно погані, і нас матляло на вибоїнах то верто вниз, як пробки у воді. Він їхав досить швидко. «А як щодо припасів і всякого такого?» – кажу я Райану. «Це все на борту». – говорить він. – Вам їх вистачить на три місяці. Я не знав, куди він прямує. Ніч була темною. Ми під'їхали до моря, двоє чорношкірих хлопців пригрибли у шлюбці. Ми обидва, Райан і я, сіли у шлюбку, і вони відштовхнулись. Якби у мене було 20 фунтів, я б мало що дав за мій шанс ще коли-небудь побачити Австралію. Ми висловали десь хвилин десять, а потім підійшли до вітрильника. «Що ви про нього думаєте?» – запитує Райан, коли ми піднялись на борт. «Я мало що бачу», – кажу я. «Розповім вам більше уранці». «Вранці ви повинні бути далеко в морі», – каже Райан. «Коли ж прибуде цей бідолашний хворий хлопчик?» – питаю я. «Тепер вже досить скоро», – каже Райан. Ви спускаєтеся в каюту, запаліть лампу і озерніться. Ми вип'ємо ще пляшку пива. Ось коробка сірників. Таке мені до смаку, кажу я і спускаюся вниз. У каюті, поки ми пили пиво, я сказав Райану, що в мене немає навіть безпечної бритви. Тоді відрощуйте бороду біле. Якщо ви схочете зійти на берег, «То ви можете це зробити на Марауке?» «На голландських землях, чи не так?» Він киває. «Слухайте, – кажу я, Райне, – ви ж знаєте, що я не вчора народився. Я не можу думати, чи не так. У чому користь, чому б вам не пояснити чесно і не сказати мені, що до чого?» «Біле, друзяко, – каже він не так уже і дружелюбно». Ви пийте своє пиво і не задавайте ніяких питань. Я знаю, що не можу завадити вам думати, але ви просто вірте тому, що вам говорять. Або, клянусь Богом, я сам видавлю вам кляті очі. Гаразд, це достатньо чесно, кажу я, сміючись. Тут вам щаслива нагода, говорить він. Він зробив ковток пива і я теж. А як щодо грошей? «Я маю їх із собою», – каже він. «Я віддам вам це, перш ніж зійду». Ну, ми сиділи і говорили то про одне, то про інше. і Я запитую його, яка там була команда, і багато чого у цьому роді. А він запитував мене, чи не матиму я труднощів виходити вночі. І я відповідаю, що ні, я міг би керувати човном із закритими очима. І раптом я щось почув». У мене гострий слух, так і є, і мало що відбувається, що я пропустив би у такий спосіб. «Там човен прибув», – кажу я. «Саме вчасно», – каже він, – «я мушу повернутися до своєї дружини та дітей сьогодні увечері». «А чи не краще нам вийти на палубу?» – питаю. «У цьому немає ніякої необхідності», – говорить він. «Добре», – кажу я. Ми просто сиділи і слухали. Схоже, це була шлюбка. Вона підійшла і вдарила в борт. Потім хтось піднімається на судно. Він спускається по сходах. Він був весь такий гарно вбраний, синій, сержевий костюм, комірець і кроватка, коричневі туфлі. Не такий, як він зараз. Це Фред, каже Райан, кидаючи на мене погляд. Фред Блейк. Говорить молодий хлопець. «Це капітан Ніколс, першокласний моряк. І з ним все гаразд». Малий кидає на мене погляд, а я на нього. Я б сказав, що він виглядає не зовсім так, як його описали. Ніяк не слабким, а, як то кажуть, зразком здоров'я. Трохи знервований, я б сказав, що він навіть наляканий. «Не дуже добре, що ви так знесилились» кажу, я дуже привітно. Морське повітря збере вас і силами, повірте мені. Ніщо так не зміцнює здоров'я молодої людини, як круїз. Я ніколи не бачив, щоб хтось так почервонів, як він, коли я це сказав. Райан подивився на нього, подивився на мене і розсміявся. Потім він каже, що скидає бабки і відправляється. Вони були у нього в поясі. Він зняв його і заплатив мені 200 золотих суверенів. Я не бачив золота цілу вічність. Воно було тільки у банків. Мені здалося, що хто б то не був, хто хотів прибрати з дороги цього хлопця. Він мав бути досить великою шишкою. «Скидайте пояс, Райане», – кажу. «Я не можу залишити таку купу грошей валятися, де попало». «Добре», – каже він, – «беріть і пояс». «Що ж, хай щастить!» І перш ніж я встиг сказати хоча б слово, він вискочив з каюти, стрибнув за борт і човен відчалив. Вони не хотіли дати мені можливість побачити, хто в ньому був. І що ж сталося потім? Я поклав гроші назад у пояс, затягнув його навколо себе. Диявольська вага, чи не так? Коли ми прийшли в Марауке, ми купили пару скриньок, і я сховав свою, щоб ніхто не знав, де вона. Але якщо все піде так, як іде, я зможу носити все, що залишиться, навіть не відчуваючи цього. Що ви хочете цим сказати? Ми пропливли весь шлях уздовж узбережжя, всередину рифу. Звичайно, хороша погода і все таке, приємний бриз. І я сказав малюку, як щодо гри вкрібріч. Потрібно було якось скоротити час, знаєте, і я знав, що він отримав добру долю грошей. Я не розумів, чому я не повинен мати частину їх. Я грав у Крібріч все своє життя, і я думав, що я легко здобуду їх. Я вірю, що в цих картах сидить диявол. Знаєте, у мене не було жодного переможного дня з тих пір, як ми покинули Сідней. Я втратив близько 70 фунтів. І не те, щоб він умів грати. Йому просто диявольський щастить. Можливо, він грає краще, ніж ви думаєте? Не вірте у це, це просто везіння. І це неодмінно зміниться, і тоді я поверну все, що втратив. І все, що у нього є. Це прикро, звичайно, але я не хвилююсь. А він вам розказав щось про себе? Нічого особливого. Але я склав разом два і два. І у мене склалася ідея, що за цим криється. О, за всім цим криється політика. Або я з'їм свій капелюх. Якби її не було, Рая не був би замішаний у всьому цьому. Уряд у Новому Південному Ельсі досить нестійкий. Вони ледве тримаються. І якщо б стався скандал, вони б вже завтра вилетіли б. У будь-якому випадку скоро повинні відбутися вибори. Вони думають, що знову війдуть, але я вірю, що це жереб. І я думаю, вони знають, що не можуть ризикувати. І я б не здивувався, якби Фред виявився сином когось дуже важливого. Прем'єр або хтось у цьому роді? Ви це маєте на увазі? Чи є серед міністрів хтось, хто зветься Блейк? «Та Блек – це таке ж саме ім'я, як і моє. Це точно один із міністрів. І Фред – його син, або племінник. І що б там не було, якщо це спливе, він втратить своє місце. І, на мою думку, всі вони вирішили, що Фреду краще зникнути на кілька місяців». «А як ви гадаєте, що він накоїв?» «Вбивство, якщо ви хочете знати мою думку». Так він ще ж дитина. Досить дорослий, щоб бути повішеним.